watu wa Tanzania wanaimani, nzuri tu na utendaji wa NEC amkiangalia kwamba wapiga kura wako milioni 24 kwa hiyo ni kama wa, wapiga kura eh, na nusu ambao kidogo wana utata na utendaji wa, wa NEC katika kusimamia uchaguzi mkuu cool. wanadhani kwamba yule mwenye sera bora atamshinda yule mwenye pesa nyingi mtindo tunachokisema kwa 65 kwa 35 wanadhani wanafikiri wana imani kwamba yule mwenye sera anayemwaga sera atamshinda yule anayamwaga pesa